– вдарив козирем хлопець. «Ну, ти й хитрий!» – засміялася Поліна. «То що?» «Згодна. Вони обідали за тим самим столом і в тому самому складі, що й вночі. За черговим тостом оголосили великій юрковій родині, що вирішили одружитись. І просили Таню з Володою бути у них дружками». Вже старенька тітка Віра утерла сльозу, сказавши, яка щаслива була б Ніколь. А Юрко з дружиною аплодували і пообіцяли радо приймати молодих тут уже разом з малюками. Адже приватний будинок – це зовсім не київська квартира. Та й повітря не зрівняне. Поліна з Богданом вирішили повертатись сьогодні хоча вже й стемніло. Буває, коли, навіть маючи чудову компанію, хочеться залишитись наодинці з тим, хто тобі зараз найдорожчий. Тітка Віра склала гостям з собою різних новорічних наїдків і просила зателефонувати, коли доїдуть додому. А Тетяна з чоловіком просили повідомити, як тільки визначаться з датою весілля. Уся родина вийшла до воріт проводжати гостей. «Стійте, як же ж я забула!» – зойкнула Тетяна. «Що? Що сталося?» – спитав Юрко, але донька вже бігла назад до будинку, залишивши всю компанію біля машини. «Ось!» – за хвилину простягнула вона по лінії в машину, щось вкладене у прозорий файл для паперів. Що це? обережно взяла пакунок Поліна, і серце її чомусь забилося частіше. Це коли ми з вовкою лазили на горище, я знайшла там одну коробку з новорічними іграшками, а в другій виявились старі платівки та оцей зошит. Старий. Зізнаюсь, я хотіла почитати з цікавості, але. Що? схвильована спитала Поліна. «Там все французькою!» – розвела руками Тетяна. «Але ти ж, мабуть, розберешся?» «Дякую!» – Тетяна нахилилась і поцілувала Поліну. Те, що сталося перед цим, було настільки важко, майже неможливо пояснити будь-кому, що після довгого нічного обговорення ми з Іваном вирішили залишити все, як є. Але все ж таки залишатись в Ніжині далі було небажано. Не думає, що він тієї ночі заснув. Чула, як ходив по кухні, курив, інколи дзенькав склянками. Іван щось говорив, а може плакав? Уранці він вийшов з дому, приніс нам з Сергійко молока, хліба,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 влаштуватись на заводі. Заїжджий інженер розповідав нещодавно про нестачу робочих рук і розумних кадрів. А я набрала відро води, знайшла ганчірку та, поки дитина спала, взялася прибирати в маленькій квартирі, яка вже давно не бачила жіночих рук. Пригадуючи події останніх двох років, а особливо останнього місяця, я не могла стримати сліз. Вони текли по щоках, скапували з носа та підборіддя на руки, на ганчірку, якою я, присівши, мила підлогу. Нестримні сльози від пережитого та від невизначеності майбутнього. Я не знала, чи правильно вчинила, але іншого рішення в цій ситуації не бачила. Хіба що його би запропонував Іван, але він теж не готовий був долати подальше життя самотужки. У грудні 51-го Ніколь з'явилась у нашому виправно-трудовому таборі у Казахстані Карлах ОГПУ з новою партією засуджених, а я відбувала там строк із 49-го. Відбувала строк. Це не сиділа в камері, чекаючи звільнення, як грав Монте-Крісто, а важко працювала в нелюдських умовах, як і інші засуджені, котрих разом зі мною виправляли трудом. Я була на чотири роки старша за Ніколь. Виросла в інтелігентній сім'ї у Києві. З дитинства вчила мови, і перед війною, закінчивши школу, саме думала вступити до університету на філологію. Знала німецьку, французьку –